Тоб це не був, Софія знайшла якийсь легенький халатик, накинула на стражденні плечі і пішла відчиняти. На порозі стояв Віталій Олексійович. «Доброго вечора, Софія Андріївна. Можна до вас?» «Заходьте. Не зовсім певна того, що чинить добре, промимрила Софія». Віталій Олексійович переступив поріг і зайшов до її келії. Цю кімнатку не можна було інакше назвати. Білі стіни, темні штори, гола підлога. Диван в одному кутку, шафа в іншому. Жодного сліду того, що тут мешкає молода приваблива жінка жодного натяку на той затишок, що панував у убогій оселі Баби Рузі. «Ви нещодавно сюди переїхали?» – озирнувшись, запитав Віталій Олексійович. «А це видно?» «Та, як вам сказати?» «Я багато їздив. Мені знайомий такий стан. Не чи що?» «А мені якось байдуже, є куточок, якому можна посидіти з книжкою, і досить. І давно це у вас?» «Недавно. А вам яке?» Вона затнулася, бо взяла тон, яким можна було образити. А Віталій Олексійович цього нічим не заслужив. Майор перевів розмову на інше. Як ваше здоров'я? Ви вчора добряче опеклися на сонці. ну поверніться. О, Господи, треба ж так. Це все я винен. Я мусив передбачити. Ну, звідки ви могли знати? У мене шкіра така. П'ять хвилин на сонці і все. На три дні проблем. Софія Андріївно, я вас на півгодинки залишу. Зачекайте. Під вікном загула від'їжджаюча машина. За якийсь час майор повернувся. Софія Андріївно, давайте сюди вашу спину. Тільки ніяких не буду, не дамся, не зачіпайте. Покиньте ці дамські штучки. Все одно не допоможе». У мене розряд по замбу. Не бійтеся, я не з'їм вас. В руках Віталія Олексійовича опинився флакон із білою мазю, що приємно пахла. Це спеціальний бальзам для лікування опіків. Чудово знімає біль. Ви одразу відчуєте полегшення. Стояла Софія ні всіх, ні в тих роздягатися перед цим чужим чоловіком ще чого. Хоч врешті спина не таке вже інтимне місце. Якщо цей бальзам і справді допоможе, то чому би й ні? Вона зібрала волосся в пухнастий вузол високо на тім'ї і спустила з плечей вузенькі поворозочки літнього халатика. Лікуйте. Віталій Олексійович, обережно торкаючись, змастив її спину, плечі й руки бальзамом. Відчуття прохолоди огорнуло опечену шкіру. Біль почав ущухати. Софія майже не відчула рук майора. Це були справді тільки доторки лікаря безнатяко на інтим. Її одразу полегшило І на душі також Звідки у вас такий чудодійний препарат? Цим бальзамом я вилікував від опіків сина Скільки йому? Сім Цього року піде до школи Він у гуртожитку з вами мешкає? Ні в селі неподалік, у матері дружини. У тещі хотіла вколоти Софія.